morgen og velkommen til Jørgen Vester Det er mandag den 7. august, og her til morgen starter vi med en historie om Bavaria Nordic, der er kommet med positive resultater for en af deres vaccinekandidater. Og så skal vi høre om Mærsk, som en strateg holder øje med oven på deres regnskab i fredags. Til sidst slutter vi af med Warren Buffetts investerings investeringsselskab, der er kommet med regnskab. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Siglikmann. Et nyt lægemiddel kan være på vej fra på markedet fra Bavarian Nordic. Det oplyser det danske vaccineselskab i en fondsbørsmeddelelse mandag morgen. Det sker på baggrund af et fase 3-forsøg med selskabets Cicundunia-vaccinekandidat, der bruges mod en myteborn virussygdom. Lægemiddelskandidaten nåede alle primære endemål i fase 3-forsøg ifølge Bavarian. De positive testresultater kommer kun to uger efter selskabet meddelte, at de opgav videre forskning af deres ASV-vaccine. En nyhed, som investorerne ikke tog godt imod og skaffede flere milliarder af markedsværdien oven på nyheden. Nogle større investorer var også ude og sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Bavarian i fremtiden skal forske i nye vacciner. Lars Hytting, der er chef for aktiehandel hos Arta Kapitalforvaltning, sagde dengang til børsen, det er tid til at kigge sig selv i spejlet. Man har pisset ved siden af med cancervaccine, coronavaccine og nu RSV-vaccinen. De fleste aktionærer frygter, at Bavarian vil kaste sig ud i noget nyt og skal hente nye penge i markedet. Jeg håber, at man stopper op og fokuserer på den forretning, man har i forvejen. Fredag kom der regnskab fra Mærsk, og det var ikke lutter sjov læsning for Mærsk aktionærer. Deres regnskab i fredags var ikke langt fra forventningerne. Men meldingen om, at de ser containerfrakten falde med op til 4% i 2023, bekymrer mig. Lyder det fra Saxo Banks investeringsstrateg, Barn og Bernhardsen, der har fremhævet Mærsk som en af de tre ting, du skal holde øje med i dag. Meldingen om fald i containerfragt skyldes, at shipping er en følsom branche. Selv en lille overkapacitet i markedet kan få til at kollapse, forklarer Saxo strategen. Han uddyber. Det vil være rigtig skidt for mærsk, hvis det kommer generelt overkapacitet i resten af året. Derfor frygter jeg, at mærsk kan få endnu en svær dag i takt med, at vi får opdateret tal fra analytikerne, der dækker aktien her til morgen og de næste par dage. Lørdag landet der regnskab fra Berkshire Hathaway, der er den gavede investor Warren Buffetts investeringsselskab. Selvstabet kan runde første halvår af 2023 af med et 60 cifret milliardoverskud og en enorm kontantbeholdning samt investeringer i kortfristede statsobligationer. Det skriver børsen. I sidste uge var de finansielle markeder påvirket af en om ovenpå, at kreditvurderingsbyrået Fitch for første gang i 12 år nedjusterede sin tillid til USA's tilbagebetalingsevne. Men der var alligevel optimisme og spor hos Warren Buffett. Han udtalte til CNBC tidligere på ugen. Der er nogle ting, som folk ikke bør bekymre sig om. Det her er en af dem. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Så har du nemlig vores nyhedsoverblik lige ved hånden på alle hverdag. Millionærklubben sender som så i dag kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.